Eta aurtengo kurrika kantuan dion bezala, Urepeletik Bilbora, abiarerik kurrika, kurrika hon guzieri. <totipa> <tipa> duak horrika, jendea, oinet, sobera jende bada, eta lekukoak lekuko ere mailaka entzinean ditugu. Ikusten e, ditugu ziganteak ere bakitzu, eh, adur elkartekoek eh, muntatu zigante politoiek, eta jendea zartzen ari da, aldudeko bidea zartzen ari dugu. Kantuz, jalditu jendean aziko dela izan begitzea, eh, entzuna. Hor, antolakzen ari Chattogo Salvador oiama Jaizkoa Sartel Chattogo bere alpeireunaekin ein chort Egontsen estanpat meren jan irripolitpat ein enzuken senta Salvadori esker da korrika hastapenan Salvadorren erran baitu beti ni urupenlarra naiz ha Harrektu gure pildaren izena aipatu lehenik. Takeroztik, mundu zien batakete Salvador norri izan den. Harren kantu, harren liburu edarrak. Bua, nik uh, Salvadorin hiduritzintzat behik usten, nuala nun baitik guri beha placer osokin. Nik bezala placer handiadu behar. Eta honbertsa jende alde. Zenta hori nahizuene, hori hortan uh, hori, hori nahizuene. Musu batekin handizu, taitatzi? Bai, mil ezker pantzutak. Eta zuke ganduzumezala gaur urepele bilbo bezain ahondia da. <laughs> mil ezker deneri, unatetorrik esker handi bat, deneri, bihotz bihotzatik. Bai, bai, bai, ohore ahondia da gure pelinako. Horregatik, aurtengo ediziorako leloa, hausia utatu dugu. Euskar Haldun. Euskar Haldunak gira, gure ibilbide individuala naiz ekimen kolektiboen bitartez Euskararen alde jarduteko almen, almena gure egiten dugun Euskaldunak eta Euskaldunzen ari den pertsona. Eraberean Euskar Haldunak da Euskal, Euskarari babesa emaiten dion eriko etxea edo lantokia. Esk Borata denak ajikara oeskara esan uletelia andika maituko ajikara esiera egia bilboar ezpatsa eta merxa eskena zarbado zen babechea emendu lena epeleti bilbora aviar ezikotzu erin epeleti bilbora garri gauza edekadaz lori agia da urepretik bereziki partitzia egun hau, eta oin beste jende horako anaitasuna eta hori dena eskuarrain ingurian izi garri gauza edekada bai, borgoka egunkuzitako borgoka da ekonomia, jendea txikitzea eta emengo, emengo indaga eskuarra, eta e, nekazaritza, laborantza horik bien ingurian emaiten dugu guri ustez borgoka bat borgoka nienako iziagin portanta da Olako gauza bat, eta korrika da lekukua pasatzea, eta lekukoa pasteko memento semboliko hori azkaga da, atxikitzeko eskuara, generazioanez generazioanea atxikiten bezala, eta guai lekukua gure generazioaneak du, eta hoktako dugu denek indar egin behar gure, gure noktasunaren atxikitzeko eta eskuara atxikitzeko. Nahiz jendearen gehiengoa Euskalduna izan, Euskararen erabilpena apalduz doa. Hoktaz ahanguraturik, Galtze etengabegogi iak deste zerbaiten garatzeko beaja ikusten dugu. Hojan arira, au euskara elkarteteak,garazibaigogiko gau eskolarekin batera, kogika urepeletik abiaz edin egin zuen inda. bultza da baikokak bidertzite euskaraz eta kogikarren bitartez ere plaza euskaraz jaginezan. Kogikarren prestakuntzarat, etorri den gure Euskaldeko jende multxoaren artean, baita ere zeinberen txokotik baikorki begiratu digun bakotsarekin, memento azkajak bizi izan ditu. Kogika dela medio, ekitaldi, bilkura, lantailek ezberdin frango, Euskaraz, eginak izan dira. Lagun ezberdinekin momentu boxoak sortua alizan dira hainbat lekutan. Aintzina goaz, eta burtza da haundi bat emanen du. Eta eman du. Ibaha eta euskara ez daitezke elgahetaik berez. Gaukko egunean gure hegiari eta Euskal hegi osoari begira, hau ere naiginuenean. Ez dugu uste balearen garrapen ekonomiko, iraunko edo kulturarik egindaiteken gure hizkuntzaz gogo eta kolektibo eta zintzo bat ereman gabe eta obratu gabe. Gure hizkuntza ahantziz, gure izaiteari diogu uko egiten. Zonbait minutaren buruko, kohika hemendik beretik abiatuko da. Oartzen gira, gehtakari haundi batek sortzen duen ziharrak itxutzeko ahiskua ikar dezakela. Baina, espero dugu gaukkoaren prestatzeko bilduindahek haintzina segituko dutela. Bai, belaunaldi bakoitzak hautatuko du Euskaraz biziko denala ez. Urepeldak, aldudak, bankak eta gainerateko Euskal egitak guzi hori Euskaratik eta Euskaraz bizitzeko bidean asmatzen segitzea dagokigu. Etxean, eskolan, kajikan, lanean, idatzietan, plazan, ohean. Honatuk bildu diren guztientzat zat behiz, eta urteak hauetan, urhatxez urhatx, kohika eta euskara bitziarazten dutenentzat, zat, mi jaundi bat.